כל גיא יינשא, וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקב למישור, והרחסים לבקעה. ונגלה כבוד אדוני, וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. כל אומר, קרא! ואמר, מה אקרא? כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר, נבל ציץ.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 בחזק יבוא, וזרועו מושלל לו, הנה זכרו איתו, ופעולתו לפניו. כרועה עדרו יראה, בזרועו יקבץ טלאים, ובחיקו יישא, עלות ינהל. מי ימדד בשולו מים, ושמים בזרת תיקן, וכל בשליש עפר הארץ, ושקל בפלס הרים, וגבעות במאזניים?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 כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו. הפסל נסח חרש, וצורף בזהב ירקענו, ורתוקות כסף צורף. המסוכן תרומה, עץ לא ירקב יבחר, חרש חכם יבקש לו, להכין פסל לא ימוט. הלא תדעו? הלא תשמעו?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 וסערה קקש תסעם. ואל מי תדמיוני ואשווה? יאמר קדוש. שאו מרום עיניכם וראו מי יברא אלה? המוציא ומספר צבאם, לכולם בשם יקרא. מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל? נסתרה דרכי מאדוני ומאלוהי.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 יחליפו חוח, יעלו עבר כאן נשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו.